Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlilhu fala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن صار على طريقه وسلّم بسنةه واتبع بهديه إلى يوم القيامة أما بعده. وقال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ديننا ان الله الاسلام وقال ايضا ومن يبتغي غير الاسلام دينا Usikum wa iyaya Di taqwallahi Fahad-fahad al-musta'ud Jamaat kalian yang dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada harian mulia ini Di tempat yang suci ini Kita Sengaja hadir dalam rangka menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian setelah itu kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa membimbing umatnya dengan harapan umat yang dia menginginkan dapat menemukan kebahagiaan di dunia terlebih nanti si kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala realitas keberagamaan kita pada saat-saat sekarang ini itu sungguh menyilukan banyak diantara kaum muslimin susah membedakan mana yang hak dan mana yang bahasa banyak diantara kaum muslimin susah membedakan mana kelompok yang benar dan mana kelompok yang menimpan Hampir semua kelompok mengatakan bahawa kelompok yang senang ia ada dalamnya itulah kelompok yang benar dan yang selamat. Mungkin ini jemaah kalian berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi: "Tatkala umat di atas sana semua beribadat, kudusnya di neraka, Allah tidak Nabi SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya hadithnya bahawasanya umatku ini akan terpecah ke dalam 73 golongan nah semua golongan kata Nabi SAW diancam dengan neraka kecuali satu yang satu inilah jamaah salian yang kita perbutkan tidak ada satu kelompok yang mau masuk dalam pinar itu Ya. Semua kelompok, semua jamaah mengklaim bahwa dirinya lah yang ada di dalam eh, satu kelompok yang diberitakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bila wahi itu. Karena itu jamaah yang hadits ini oleh ulama kita dikatakan sebagai hadits yang dengannya semua amalan ditimbang. Yang dengannya semua perbuatan dan perkataan kita diukur. Apakah sudah sesuai dengan yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang dinyatakan oleh Nabi Sallam ketika ditanya oleh sahabatnya? Ketika Isna Nabi Sallam ditanya, "Mahu Ya Rasulullah, siapa ke golongan yang selamat itu?" Nabi Sallallahu Wasallam mengatakan, "Ma'an alaihi liyoom ashabi." Kelompok yang selamat itu atau kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang beragama sesuai dengan cara saya beragama dan cara sahabatku beragama pada hari ini. Jadi terjemahan hadis jamaah kalian ma'an alaihi yaw wa terjemahnya para nabi yang beragama sesuai dengan cara saya beragama dan cara sahabatku beragama di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu juga masalah yang hadis ini dikatakan oleh ulama kita wal mizan wal misyah alladhi تورثن به الاقوال. hadis ini merupakan nizang, timbangan. Ya. wal misyah dan ukuran Allah itu sanubuh yang Di mana perkataan-perkataan ditimbang dan diukur dengan hadis ini? Wa al perbuatan dan amal kita ditimbang dengan hadis ini. Wa -ibadah. ibadah ibadah yang kita lakukan dinilai itu dengan hadis ini. Wa al dan akidah-akidah yang kita yakini ya. bila kita mau mengatakan akidah saya jujur, akidah saya benar, akidah saya betul maka timbalah ia dengan timbangan hadis ini. Bagaimana caranya Jama' yang kita menimbang perbuatan amal kita, ibadah kita, keyakinan kita dengan hadis ini? Ya. ketika ajaran seseorang salat kalau dia ini mengetahui bahawa salatnya ini sunnah, sudah sesuai dengan caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, sudah sesuai dengan caranya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, maka tidak ada alasan bagi dia kecuali dia harus mencari petunjuk, mencari pedoman dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang secara manusia ketika salat. Yeah. Mungkin dia angkat tangannya seperti ini. Tiada yeah. ingin tahu. Apakah model falak seperti ini benar? Apakah model falak seperti ini sudah sesuai dengan petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Maka hadirkanlah hadis ini tadi. Yeah. Yang beragama sesuai dengan cara saya beragama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mau tidak mau. Kita harus mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan tuntunan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita dapatkan bahwa begini cara mengangkat salat, cara mengangkat tangan dalam salat, dan itu ada dalam hadis Nabi Sallam, maka kita akan mengatakan bahwa salat sudah benar dan sudah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallam. Jika tidak, jika cara Nabi mengangkat tangannya dalam salat tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka mau tidak mau kita harus mengatakan cara saya mengangkat tangan dalam salat tidak sesuai dengan caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salib tidak, mungkin ada di antara manusia ini jamaah sekalian. Kalau mahu keluar rumah, ia menengok ke kanan, ke kiri. Kalau kebetulan ada burung yang terbang ke kiri, ia tidak jadi melaburkan perjalanannya. Atau ia tidak jadi keluar rumah. Dengan keyakinan bila keluar rumah bertepatan ada burung yang terbang ke sini Maka ini Pertanda tidak baik Ini keyakinan Tapi bila ya ia sedang Berdiri Lalu kemudian ada burung yang terbang ke kanan Maka ia pun turun dari rumahnya Dan keluar dari rumahnya Dengan keyakinan Ini ada pertanda yang baik Ini keyakinan zaman sekalian Ini sebuah akhirat Nampak ini menimbul nafkah ini dengan timbangan Hadis Nabi Sallallahu. Kita ingin tahu apakah akidah kita yang kita yakin bahawa bila ada burung terbang ke kanan itu pertanda baik, bila ada burung terbang ke kiri itu pertanda buruk. Kita ingin tahu apakah ini benar atau tidak. Maka timbanglah ia dengan timbangan Hadis Nabi Sallallahu. Pernahkah Nabi mengajarkan? Keyakinan, keyakinan seperti ini. Kita buka hadis nabi, kita buka ayat-ayat surah. -ayat Ternyata kita tidak dapat keyakinan seperti ini. Maka bila kita sebagai seorang muslim, bila kita sebagai seorang pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada alasan bagi kita kecuali kita harus mencapai keikhlasan. Keyakinan-keyakinan seperti ini. Kenapa? Karena keyakinan seperti ini tidak bersumber sedikit pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak berag cara beragama di masyarakat kita. Sekarang ini sedang marah-marahnya lagi eh, yang namanya peringatan-peringatan. Sekarang ini, ya, yang marah ini, ya, di masjid-masjid ya. ada peringatan memperingati naiknya Muhammad Sallallahu Sallam ke langit, sama yang ada dalam agama Kristen, ya, ada peringatan tentang eh, naiknya Isa ke langit. Kalau beberapa bulan yang lalu kan ada peringatan tentang eh, Natalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kan Maulid itu kan sama dengan natal. Iya, hanya bahasanya beda. Satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Arab. Iya. Inilah satu kekalahan kaum muslimin. Kaum muslimin yang tidak kuat agamanya sering kali Kalau mengikol kepada nabi tidak ada persoalan. Ikut kepada sahabat nabi tidak ada masalah. Tapi yang kita ikuti tidak ada sama sekali sumbernya dari agama kita. Tidak ada petunjuk datang dari nabi sallallahu alaihi. Dan tidak pernah dilakoni oleh para sahabat sahabat nabi sallallahu alaihi. Karena itu jamaah sekalian ya? tindakan apapun yang kita lakukan, apakah itu bahawa perkataan, perbuatan, maka tidak ada alasan bagi kita, kecuali kita harus menimbun perkataan kita itu dan perbuatan kita itu dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Beberapa hari yang lalu. Eh, ada dialog kecil-kecil. Nampaknya. Di negeri kita ini. Sudah ada Khalifah. Yeah. Saya dengannya baru tahu. Kalau sudah ada Khalifah. Saya kira baru hizm utahrir. Mewacanakan itu. Di negeri kita ini. Kukira baru wacana. Sebenarnya sudah ada halifah. Kita ingin bertanya apakah halifah yang sudah ada ini itu sudah benar atau tidak ini satu masalah. Sebenarnya ada masalah kalian. Ya. Menjadi seorang Khalifah itu tidak mudah. Ya. Dulu, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan wafat, maka Al Ansar, sahabat-sahabat Nabi Shallallam, itu berkumpul di satu tempat. Ya di tempat yang bernama Bani Saqifah. Mereka bermusyawarah untuk mengangkat khalifah. Iya. Ini khalifah pengganti Nabi. Iya. Seseorang yang akan melanjutkan kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Muhajirun mendengarkan bahawanya orang angfar sedang bermusyawarah ya, untuk mengingkat seorang Khalifah Maka Abu Dhaqar, Umar, dan sahabat sahabatnya yang lain bergegas ya, menuju Bani Saqifah. Dan Ternyata sahabat Al Ansar sedang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang paling tepat, siapa yang paling cocok untuk menggantikan Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Maka Muhyiddin menarik mereka. Ya. Ini tidak boleh, tidak boleh kalian menjadi khalifah. Yang berhak menjadi Khalifah. Ya. Orang asar mengatakan minnah anir ununkum anir. Begini saja. Kami punya anir. Ya. Kamu juga al-muajirun al punya anir. Allah mengatakan, tidak bisa. Ya. Saya pernah mendengar, karena di salah salah mengatakan al-ain majumiqul anis. Halifah itu Meskidatan dari kalangan Quraish Maka saat itulah Al-Ansar Taudid Bahawakannya khilafah ini Mesti diberikan kepada Orang-orang Quraisy, Sementara mereka bukan orang-orang Quraisy. Karenanya itu Jangan sekalian, persalatan ini yeah. Banyak ulama meriwayatkan bahawa Terjadi ijumat di dalamnya Artinya kalau ijma' jamaah kalian Artinya tidak ada ulama Yang Pemahamannya berbeda Tentang persyaratan Menjadi khalifah itu Mestilah orang Suraish Itu yang pertama Maka ketika ada di Lampung Ya maka Menjadi khalifah Lalu kemudian Mewajibkan Bayungkutnya untuk membayar asnya, maka disitulah permasalahan muncul. Ya. Karena bila satu khalifah sudah diangkat jamaah kalian, lalu kemudian nanti ada lagi yang ada lagi kelompok yang mau mengangkat khalifah, maka konsekuensinya. Halipah yang terakhir yang diangkat itu harus dibunuh. Ia ya. itu dalam hadis Nabi Sallam mengatakan, "Jika buih alih Khalifah yeah. ini Pakul alakhir min. Jika ada dua Khalipah yang diangkat, maka solusi kata Nabi Sallam untuk menjaga persatuan maka Khalipah yang terakhir itu harus dilenyapkan. Ya. Bahkan jamaah salim dalam salah satu riwayat, saat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu eh, meminta kepada enam orang sahabat untuk dipilih menjadi khalifah, diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abd Rahman bin Auf, Talha, Az Zubair, Saad bin Ubah. Kira, Kira ini diterangkan kepada enam orang ini. Umar meminta kepada enam orang sahabat mulia ini untuk memilih siapa di antara mereka yang paling layak menjadi khalifah. Kemudian Umar bin Khattab memanggil kedua pasukan khusus dan kemudian dia mengatakan kepada Ketua panglima, ketua Pang pasukan khusus. Ia berkosang. Kalau sudah ada di antara. Satu orang dari sahabat yang mulia itu. Yang sudah dibayat menjadi khalifah. Dan ada di antara mereka itu. Yang tidak mau membayat. Fadrik Udufafur. Kata Umar. sebab lehernya orang yang tidak mau membayat. itu. Coba yang lainnya, mau di tebas ini, kalau bukan Ali, Usmat atau Duramangin out. Iya. Yang kemuliaannya, ya, palingan satu tingkat di bawah Umar ibnu Khattab. Coba inilah, ya, petunjuk nabi saw berkaitan dengan persoalan khilaf. Yang satu je anehan jamaah sekalian. Ya bila dalam kelompok itu ada pemahaman begini bahawa hanya siapapun yang meninggal ini dalam keadaan tidak punya baik-baik ya. tiada baik maka ia kalau mati, maka matinya sama dengan matinya orang jahili dalam hadis itu disebutkan man-masa walaisa fi umutihi bay'at masa nisa penjahili hadis ini riwayat muslim, riwayat bukhari siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada bay'at di atas sundaknya maka ia mati dalam keadaan kalau mati, maka ia mati dalam keadaan seperti matinya orang jahili ya. maka dengan semangat ingin mempraktekkan ini hadith ingin mengamalkan ini hadis, ya. maka terkadang satu jamaah, satu kelompok mengintai kepada jamaahnya untuk memberikan baik kepada penyelidik ya, ini yang menjadi persoalan ketika ditanya apa dan ini anda mengikat satu khalifah. jadi ini dan tidak mau meninggal dalam keadaan tidak ada baik, iya. Jadi ya, itu betul. Kalau hadisnya seperti itu, kalau pemahaman kita seperti itu, itu betul. Tapi kalau pemahaman kita tidak seperti itu, itu yang menjadi persoalan. Ya. Karena itu jemaah sekalian, alimah masyhadi Iran rahimahullahu ta'ala berusaha mengumpulkan. Satu disiplin ilmu yang bernama ilmu usul fikih. Ya. Beliau sengaja mengusulkan ilmu usul fikih ini dengan harapan ya. kau muslimin ini bila ingin memahami ayat, ingin memahami hadis dengan benar, maka ia harus mengikuti pola pola ilmu usul fikih. Seperti kita ini ya mas kalian Tidak boleh Seenak terusnya Kita mau memahami itu hadis Kita belum memenuhi Cara untuk langsung Memahami hadis itu Langsung dari kitab-kitab hadis Belum saatnya Kita hanya bisa membaca Kemudian bertanya Apa maksud dari hadis ini Coba kalau hadis tadi, ini, man ini Maka kita akan dia Apa tidak terhadap Allah? Kalau ada halifah, iya Dan kalau halifah ini itu membenarkan Allah, iya Tidak bila keras keluar Kapan keluar dan tidak membaik Maka berlaku lagi hadis Kalau itu ada halifah, kalau tidak ada Maka hadis itu tidak berlaku Kewajiban Memunculkan khalifah adalah satu kemestia Sama dengan haji Haji wajib Tetapi kepada siapa haji itu wajib Kepada orang yang mampu Zakat kesungguhnya adalah satu kewajiban. Tapi kepada siapa zakat itu wajib Tentu kepada orang yang sudah memiliki satu niat harfah. Ya. Begini juga yang namanya khilafah jamaah sekalian. Kewajiban tentang khilafah itu berdasarkan Quran, berdasarkan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan ijma sahabat dan ijma ulama kita. Ya. Saksi setelah itu, ya. yang patut kita persayangkan tentu persyaratan persyaratannya ini. Maka banyak banyak fikir, jamaah sekalian. Tunggu yang ya. mungkin ayat untuk menjadi khalifah, tapi karena ada persyaratan yang ia tidak diberi. Maka mereka ketahui diri. Kemudian persoalan bayat ini, jamaah sekalian, menurut yang dipahami oleh ulama kita, yang terdahulu, bahwa bayat ini hanya diberikan kepada hina kepada khalifah bukan diberikan kepada kelompok-kelompok dalam agama kita. Jadi jamaah sekalian, yeah. semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kehidupan beragama kita. Yeah. mari kita menimbang amalan dan keyakinan kita serta ibadah kita dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baca Allahu fil Quranil aziz wa fa'ni bima fi min al-ayat wal hakim wa minni wa minku salawatuhu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyaya waddin. Ashalul la ilaha illa Allah wajahu la sharikala al-Malik al-Haq al-Mubin. Wa ashhad anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu al-Mu'awwid rahmatan lil-'Alamin. Amma ba'du, maka Allah subhanahu wa taala di Al-Quran suri: Inna Allah wa malaikatuhu sallun al-Nabi. Yaihul-ladina amanu salu alaihi wa salim ta'lima. Inna katani'un qari'bun muzibu da'wati, ya al hajab. Rabbana la tuzik ulubana ba'da izhadaytana. Wa'ablana lilladun karahma. Innaka antar waha. Rabbana atina fid dunia hasana. Wa fin akhirati hasana. Wa kina azabana. Iqbal Allah, inna Allah ya'murdi al-adhi wa Wa itha'i zil kurubah, wa yanhani al-fahya wal-munkar wal-ba'r. Wa la Allahi akbar, wallahi a'lamu ma tasna'oon.